19. fejezet KALLUM Az egészben az volt a legrosszabb, hogy maradt még két hét a szabadságomból, amit az életem végtelen Lailach előtti sivárságában kellett eltöltenem anélkül, hogy a munka elterelhette volna a figyelmemet. Mint a Lailach és az univerzum összeesküdött volna ellenem, hogy emlékeztessenek, milyen napfényt hozott az életembe. Az első napokban alig bírtam rávenni magam, hogy kikeljek az ágyból. Már átéltem pár szakítást, kellemetleneket is, de ez ebben elvesztem. Nem láttam előre, hogy ez fog történni. Az ágyban fekve újra pörgettem a fejemben az elmúlt napokat és heteket, amik ahhoz a borzalmas reggelhez vezettek, és jelek után kutattam. Addig biztosra vettem, hogy értem a helyzetet, amibe kerültem, hogy megtaláltuk egymást, jövőt építettünk, és a kisebb problémákat mindig meg lehetett magyarázni Lailach munkamániájával, múltjával, csípős megjegyzéseivel. Most azonban arra jutottam, hogy ő sosem viszonozta azonos szinten az iránta táplált érzéseimet, és talán azért volt végig stresszes az elmúlt hónapok során, mert beleerültettem egy olyan kapcsolatba, amit nem is akart igazán. Még inkább magamba fordultam, és azon gondolkodtam, ebből a gödörből vajon hogyan kellene kirángatnom magam, hogyan térhetnék vissza a régi életemhez. Ezekben a napokban hagytam, hogy a kosz ellepi a lakást, nem ettem, nem fürödtem, csak dagonyáztam a saját nyomoromban. Olykor-olykor kivonszoltam magam a konyhába, főztem egy erős presszókávét, és próbáltam szembenézni az előttem álló nappal és a világgal. Amikor beláttam, hogy ez nem fog menni, legyőzötten és elhagyatottan visszamásztam az ágyba. Éreztem a barátok és a család hiányát. Valakinek kopognia kellett volna az ajtómon, és követelnie, hogy szedjem össze magam. De senki sem jött és bár óránként vagy százszor is megnéztem a mobilomat, senki sem keresett. Lájlach végképp nem. Voltak emberek, akik talán felhívtak volna, az öcséim, vagy esetleg kárl, ha tudatom velük, hogy visszatértem és szükségem van rájuk, de kérjek segítséget, az nem rám vallana. Nem tettem hát mást, csak várakoztam, egyedül és mindig a kezem ügyében tartottam a telefont. Az önuralmam csak egyszer ingott meg. Egyik délelőtt átpörgettem a telefon névjegyzékét, és megakadt a szemem a nevén. Lailah. Még a neve is gyönyörűséggel töltött el, amikor ránéztem. A látásom elhomályosult. Mielőtt az agyam tiltakozni tudott volna ellene, már elküldtem neki egy Biztosan ezt akarod? Azonnal válaszolt. Igen. Ezzel nem lehetett vitába szállni. Hagytam neki időt arra, hogy lenyugodjon és visszahívjon magához, de ismét csak elutasított. Szóval így jártam. Bár ezek voltak életem leghosszabb hetei, a szabadságom végül lejárt, visszamentem dolgozni. – Örülök, hogy visszajöttél. Ez a hely nélkül összeomlik. – üdvözölt Kárl, amikor találkoztunk a lépcsőnél, és elindultunk kávézni. Mi van, Laila Csak megráztam a fejem. Carl olyan régóta a barátom, hogy szavak nélkül is megértette, amit meg kellett értenie. Az életem arról szólt, hogy túljussak az adott napon. Arra számítottam, hogy majd enyhül a fájdalom, de nem enyhült elég gyorsan. Esténként hiányzott a legjobban. Kellemes együttléteink revelációt jelentettek számomra, Életemben először fordult elő velem, hogy csak üldögéltem egy másik emberrel, és úgy éreztem kötődöm hozzá. Az időmet kitölthettem munkával, de amikor nem dolgoztam, csak feküdtem és éreztem a lelkemben dúló fájdalmat. Tudtam, esély sincs rá, hogy ez a seb valaha is begyógyuljon. Mindig lesz egy heg, ami örökre a lényem része marad, mert végre megértettem, mi hiányzik az életemből. Egy keddi napon, tizenkét héttel és három nappal azután, hogy Lailah kidobott a házából és az életéből, kora reggel megcsörrent a telefonom. Ismeretlen szám volt, de gyakran kapok hívásokat a munka miatt, ezért nem tartottam furcsának a dolgot. Callum Roberts! Kál, Call, peta vagyok. Csak egyetlen petát ismertem, de ha esetleg két ilyen nevű ismerősöm van, a hang hallatán biztos rájövök, melyikük az. Pet a kiejtésén érezni lehetett, hogy sok helyen megfordult már a világban, a hangjában volt egyfajta dallamosság, ami már ezen a néhány szón is érződött. Egy hosszú pillanatig levegőhöz sem jutottam. Lassan megfordultam a székemmel, és kinéztem az öbölre. Amikor átjöttem a kompal, még sütött a nap, de azóta beborult az ég, vészjóslóan szürke lett. Kál? Hallottam a bizonytalan kérdést. Igen, itt vagyok. Sajnálom, hogy meg kellett tennem. Peta őszintén elkeseredettnek tűnt. De találkozhatnánk? A városban volt. Egy kávézóban, ami a Lilach munkahelye és a mi irodaházunk közötti utca egyik sarkán működött. számtalan számtalanszor ebédeltünk azon a helyen, miközben az irodámtól elsétáltam oda. Próbáltam felidézni ezeket az alkalmakat. Lassan lépkedtem, hogy az idegességemet legyűrjem, így, mire odaértem, peta már tűkönült, mint aki indulni készül. A táskáját az ölében tartotta, az ajtót nézte. Nem hiszem, hogy bármi jó kisülne ebből a beszélgetésből. Mondtam üdvözlésképpen, majd leültem vele szemben a díszes fotelbe. Szia, Kallum! Köszöntött és rám mosolygott. Fáradtnak tűnt, jobban mondva inkább kimerültnek. Először az villant be, hogy Laila Hall történt valami. Laila Hall, minden rendben? Ahogy kimondtam a nevét, elszorult a torkom. Nyeltem egyet, még vártam pet a válaszát. Nagyon szerettem volna, ha azt mondja, amit hallani akartam. Persze, hogy rendben van, csak találkozni akartam veled. Hozok kávét. Közölte Peta a várt válasz helyett. Összerándult a gyomrom. Egyszerre akartam siettetni és hosszúra nyújtani a pillanatot. Ez volt az utolsó olyan perc, hogy nem tudtam, Lailach nincs rendben. Talán elütötte egy autó? Beteg lett? Vagy hozzáment valakihez? Hozzáment valakihez. Ez tűnt a legrosszabb végkimenetelnek. Egy teljes kávét kérnék. Mogyoktam. Peta felállt, és a pulthoz lépett. Néztem, ahogy leadja a rendelést, és visszajön. Nem mosolygott rá a felszolgálóra, és nem nézett a szemembe, amikor visszatért. Amikor ismét leült, a szeme könnyes volt. Istenem! Istenem! Istenem! Ó! Nem bírtam befejezni a mondatot, nem ment. Lelki szemeim előtt megjelent, ahogy Lailach a hullaházban fekszik, és szinte lefagytam. Nem, nem. Peta hevesen megrázta a kezét és a fejét. Nem halt meg, de Kál, Lailach nagyon beteg. Az nem lehet. Mi csoda így felcsattanni. Szerettem volna visszaszívni a szavakat. Sajnálom, Peta. Úgy értem, ő, ő olyan egészséges. Amint kimondtam, már tudtam, hogy ezt még én sem hiszem el. Voltak jelei, hogy valami nem oké vele. Mindig találtam rá magyarázatot, és szinte arrogáns reménnyel hesegettem el a gondolatot, bíztam benne, hogy meg tudom oldani akármi is a baja. Eszembe jutott, milyen vakártatlansággal hittem, hogy egy kis pihenés, egy kis munkaszünet majd mindent rendbe nála. Gondolom, Lailach nem mesélt neked Jamesről. Peta szinte suttogott, és nem várta meg, hogy azt feleljem, fogalmam sincs, miről beszél. Tudtam, hogy Lila apját Jamesnek hívták, és hogy már nem él, de nagyjából ennyi. Lila csak egyszer hozta szóba a halálát. Jamesnek volt egy genetikai rendellenessége. Biztosak vagyunk benne, hogy az anyjának is az lehetett. Ő volt Szóáris, akiről Lila a nevét kapta. Éreztem én, hogy nem ezt az átkozott tulostoba nevet kéne adni neki. Pet a halványan elmosolyodott. Ő Írországban élt, és már Lailach születése előtt meghalt. James, amíg beteg nem lett, csak annyit tudott, hogy az anyja megőrült, ezért bezárták egy megfelelő intézetbe. Petát néztem, vártam, hogy rám szakadjon az ég, és éreztem, hogy valami olyasmit fogok hallani, ami mindent megmagyaráz, amire egyedül sosem jöttem volna rá. Furcsa módon, hirtelen alig bírtam elviselni Lailach anyjának látványát. Hallani is szörnyű volt ezeket a szavakat, de az ismerős szempárt látni még borzalmasabb. Kinéztem az utcára, a forgalmat figyeltem, miközben tovább hallgattam PETA történetét Lailachról. Lailach 11-12 éves volt, amikor Jamesnél jelentkeztek a problémák. Emlékszem az első alkalomra, James azt mondta, gondjai támadtak az ásó használatával. Évtizedekig dolgozott kertészként, és írtelen nem tudott ásni. Halkan felnevetett. Azt hittem, kifogásokat keres, mert lusta vagy gyáva, sosem akart utazni, csak velem akart lenni. Tudtam, aggódik Lailach és az életvitelünk miatt. Azt hittem, arra próbál rávenni, hogy állapodjak meg, vállaljak valami irodai munkát. Éppen akkor, amikor úgy tűnt, Végre beindul a karrierem. A pincérnő csendben letette az asztalunkra a kávékat, lenéztem a tejhabra, a tetején örvénylő mintára. Hát persze, hogy nem hittem neki. Még akkor sem nagyon hittem volna, ha orvoshoz megy, ami egyébként ritkán fordult elő. Ilyen apróság miatt sose kért volna vizsgálatot. Aztán pár hónappal később remegni kezdtek az ujjai. Peta ekkor már tényleg csak suttogott és a személyisége is kezdett megváltozni. Levert lett, mérges és zavart. Felsóhajtott, megrázta magát, és a kávéjáért nyúlt. Ekkor egyenesen ránéztem, és láttam, hogy egész testében reszket, és halálsápadt. Huntington kor, bökte ki. Sosem hallottam róla, de ez nem akadályozott meg abban, hogy azonnal kombinálni kezdjek. És mi rá a gyógymód? Nincs úgy mód, De lennie kell. Kisé felemeltem a hangom, a kávézó elcsendesedett. Peto átnyúlt az asztalon, és a kezét az enyémre tette. Meleg volt a bőre, az enyém meg hideg, és rájöttem, hogy most már én is reszketek. Számomra idegen érzések áradtak szét bennem. Talán sokkot kaptam. Sajnálom, Kallum, de nem létezik úgy mód. Találunk valamit. Matyogtam. Ha segítségre van szüksége, akkor találnunk kell valamit, mert lennie kell valaminek. Édesem, vannak terápiák, amik segíthetnek a tünetek enyhítésében. Peta úgy beszélt hozzám, mint egy gyerekhez, és furcsa mód éppenre volt szükségem. De semmi sem szünteti meg a betegséget. Ez egy génmutáció. Egy bizonyos protein hiányzik az agyukból. Idővel alakul ki, Rendszerint a középkorú embereknél. Az agy sorvadni kezd, és a folyamat megállíthatatlan. Elhúztam a kezem az övétől, megdörzsöltem az arcom. Szinte vicces volt, hogy az utóbbi kinkeserves hónapok milyen szépnek tűntek a hallottak után. Nincs semmi, suttogtam. Egyáltalán semmi? Ebben a stádiumban nincs. Legalábbis nem tudunk róla. Peta belekortyolt a kávéjába. Láilak tudta, hogy Huntingtonja van, kivizsgáltatta magát James halála után. Nála olyan, nem is tudom, öt-hat éve jelentkezett a baj. Aztán valahogy enyhült a dolog. Ez volt az. A megcsillanó remény, amire szükségem volt ahhoz, hogy ne essek darabokra. Petára néztem. Tehát egyszer már megcsinálta, akkor újra képes lehet rá. Peta tekintetében szánalmat láttam, és ez több volt, mint frusztráló. Kallum, mesélt neked Harutóról? Ó, nagyszerű, most már az ex pasit is az arcomba dörgöli, a szeretőt, akivel Lailach egy teljes évet volt együtt. Említette? Elmondta, hogyan halt meg. Bólintottam. Harutó is korban szenvedett. Azt hiszem, Mexikóban utazgattak, Harutó valahogy megsérült, agykárosodást szenvedett. Ez pontosan akkor történt, amikor Lailah csodálatos módon felépült. A jelentőség teljes hangsúlyt nem igazán értettem. Rákérdeztem, amikor nem fejtette ki a dolgot. Nem értelek, Peta. Ez csak egy teória, de Lailah orvosával úgy gondoljuk, hogy Lailah és Harutó azon a helyen részt vett egyfajta kísérleti terápián. És igen. Talán valahogyan segítettek Lájlahon, de ugyanaz a módszer megölte Harutót. Megkérdezted erről? Természetesen tagadja, sóhajtott Peta. Akármi volt ez az egész, nem akarja elárulni, és ha ez Harutó életébe került, meg is értem az okát. Arra gondoltam, ráveszem Lájlahot, mesélj el, mi történt. Ráveszem, hogy szálljon repülőre, találja meg a varázsszert, vegye be újra és újra. Persze ahhoz, hogy mindenre rábeszéljem, találkoznom kell vele, mielőtt azonban erre sor kerülhetne, tudnom kell, mire számíthatok. Most milyen állapotban van? Karácsonykor ismét visszatért a csorea. Ez a remegés orvosi neve. Visszatért, ahogyan pár évvel ezelőtt is. A betegség lefolyása általában eléggé kiszámítható, de senki sem tudja, hogy mit várhat öt év tünetmentesség után. Talán azért, mert ebben korábban senkinek sem volt része. Peta szórakozottan letörölte a rúsfoltot a csészéjéről. És a továbbiakban? Kérdeztem. Forgatni kezdte a csészét, és nem nézett rám. Mégis láttam, hogy könyvbe lábad a szeme. Az orvos azt mondta, a teste behozza az elmaradt időt. A folyamat szokatlanul gyors. Nem tudom, mennyi ideje van hátrakállum. Az elmúlt hónapban háromszor volt tüdőgyulladása. Minden egyes alkalommal azt mondta, hagyja, hogy ez vigye el, így legalább nem a Huntingtonba hal bele, de a teste mindig visszavergődött az életbe. Valami azt súgja nekem, van egy befejezetlen ügye, és azt hiszem, mindketten tudjuk, mi lehet az. Szóval reszket? Ügyetlen? Mi van még? Megváltozott a testtartása, ezért másképpen jár. A beszéde nem tudom, ezt nehéz megmagyarázni, másképp beszél, kicsit talán összemossa a szavakat. A legrosszabb, hogy gondjai vannak a nyeléssel, ezért újra és újra fertőzés jelentkezik a melkasában. A folyamat során fokozatosan elveszíti a kognitív funkcióit, jelentkezni fognak pszichiátriai tünetek is. Jamesnek súlyos depressziója és döbbenetes hangulat ingadozásai voltak. Ez egy neurológiai betegség. Pete a zajkába harapott, és egy pillanatig engem nézett, mielőtt befejezte volna a mondatot. Kallom, az agya gyakorlatilag le fog épülni. Biztos vagy abban, hogy emiatt vetett véget a kapcsolatunknak? Minden egybevágott. Minden. Időre volt szükségem, hogy ezt feldolgozzam, Utána nézzek és megértsem. De mielőtt döntöttem volna arról, mi legyen a következő lépésem, meg kellett győződnöm róla, hogy Lailah a még mégsem akarta, hogy magára hagyjam ebben a küzdelmében. Ebben a halálban semmi méltóság sincs. Peta letörölte az arcáról a köncseppeket. James tíz év után halt meg, és a végére mindketten ezerszer kívántuk, hogy legyen már vége. Elküldtük Lailahot a szüleimhez, és megpróbáltunk élni, de ez lehetetlennek bizonyult, különösen az utolsó években. Az életünk csak vergődés volt, várakozás a megszabadulásra. Egyetlen dolgot tudok elképzelni, ami ennél a betegségnél rosszabb lehet. Az, hogy az ember úgy hal meg, hogy egyedül csinálja végig. Gyanítom, a lányom nem ért egyet ezzel. Szerinte a kornál csak az a rosszabb, ha valakit kiteszünk annak, nézze végig, ahogy a beteg belehal. Nem vagyok biztos benne, hogy te is így gondolod. Hirtelen elképzeltem Lailahot a kórházi ágyon. Elszántan és sürgetően felálltam. Hol van? Biztosnak kell lenned ebben, Kallum. Menj, gondolkodj rajta, olvass róla. Nem szeretném, ha próbálnál mellette lenni, aztán elmenekülnél, amikor igazán rosszra fordul az állapota. Már most rossz minden, mondtam, sokkal élesebb hangom, mint szerettem volna. Láttam is, hogy pet a kissé megdöbbent. Nem aludtam azóta, hogy... Vettem egy nagy levegőt, és ismét a szemébe néztem. Ha lehet, akár csak néhány pillanatom, napom, netán hetem lájlachal, akkor ezt az időt vele akarom tölteni, bármilyen fájdalmat élek át azzal, hogy betegként látom őt. Nem jöttél volna ide, ha ezt nem tudnád. Pet a bólintott, majd megitta az utolsó korty kávéját. Akkor menjünk, mondta halkan.